Розділ 17. Настрій у був надзвичайно гидним. Шаола це відразу зрозумів на її вигляд. Він не наважився спитати про причини, але лише сказав, що її місце буде в внутрішньому дворі, за колоною. Можливо, кілька годин на холодному зимовому повітрі вплинуть на неї сприятливо. Сам шоу влаштувався в ніші біля входу для слуг, поглядаючи то на публіку, що веселилася, то на селену, що несе варту зовні біля масивних балконних дверей. Він цілком їй довіряв, але коли вона впадала в такий стан, йому ставало не по собі. Села стояла у своїй улюбленій позі зі схрещеними руками. Попри наказ, вона не збиралася ховатися в тіні. З її ніздрів велися струмки пари в місячному світлі, виблискували рукоятки кинджалів. У залі панували два кольори: крижана блакитність і білий. Зі стелі зависали полотнища білого шовку і примхливо прикрашені скляні кулі, зимова каска, свято влаштоване на честь повернення Холіна. Кілька годин розваг коштували гроші, на які хтось міг би жити роками. Якщо придворні щиро раділи балу, то розпещений хлопчик, що сидів на маленькому скляному троні, похмуро жував солодощі, ніяк не відгукувався на усмішки та ніжні слова матері. Шаул жахом думав, що буде, коли Холін виросте. Щоправда, не ділився своїми побоювання з доріном, вважаючи себе. Не вправі обговорювати членів королівської сім'ї. З розпещеною дитиною ще можна впоратися, а от з розпещеним жорстоким правителем це набагато складніше. Шоу сподівався, що вони з доріном зможуть стримувати виплески Холіна. Одному вердо відомо, скільки чорноти Стигне скупчитися в серці королівського сина, І одному верду відомо, чи стане Дорін на той час королем. А тепер спадкоємний принц танцював, обдаровуючи своєю увагою кожну придворну даму, які хотілося покружляти з ним у танці. Звичайно, танцювати з Доріном хотілося майже всій жіночій частині залу. Принц сумлінно змінював у парі жінок різного віку. Він був умілим танцюристом та галантливим кавалером. Далеко не всі жінки вміли добре танцювати, але Дорін жодним натяком цього не показував, коли танець закінчив він кланявся партнерці, сподіваючись трохи перепочити. Але, на жаль, вже інша придворна дама присідала перед ним у реверансі, розраховуючи на кілька хвилин його уваги. Виявився, Шоул в його шкірі, таке було важко собі явити. Терпіння капітана вистачило б відсили на двох або трьох партнерок. А Дорін поштиво посміхався, подавав черговій дамі руку і йшов з нею танцювати. Шоул повернувся до вікна і обімлів, селени на посту не було, ні біля балконної колони, ні поряд. Він вилаявся крізь зуби. Завтра у них з королівською захисницею відбудеться довга розмова про правила несення вартової служби та наслідки самовільного звільнення з поста. Але зараз Шоул сам порушив статус. Він залишив нішу і прослизнув крізь причинені двері. Їх спеціально не закривали, щоб провітрювати за духу. Куди через забирай, вона могла зникнути. Може помітили якусь загрозу, хоча атакувати замок не наважилися б навіть чайдушніші сміливці, а під час урочистоси зовнішня охорона завжди посилювалася. Опустивши руки на ефес меча, Шаол попрямував до колони у верхній частині сходів, які вели вниз до засніженого залу. Нарешті шоу побачив Селенову. Вона ну, насправді залишила своє місце, але не тому, що запідозрила загрозу. Шоу здивувався, такого він від неї не чекав. Селена вирушила танцювати. Музика грала дуже голосно, і її звуки легко проникали до саду. Там, біля підніжжя сходів, Селена танцювала сама з собою. Однією рукою вона протримувала низ плаща, уявляючи, що це бальне плаття. Інша рука тримала руку невидимого партнера. Шоу не знав, як йому бути: розсміятися, накричати на неї або тихо повернутися до зали, даючи, що це йому здавалося. Селена зробила елегантний па, повернулася і замерла. Тепер Шоул уже не міг просто повернутися до залу. Залишилося одне з двох. Засміятися чи накричати. Йому не хотілося ні того, ні іншого. Селена насупилася, застібаючи плащ. Я втомилася стояти стовпом і задубіла на морозі. Капітан мовчки дивився на неї. Це ти винен, продовжила Селена, засовуючи руки в кишені плаща. Ти змусив мене тут стояти. Хтось прочинив балконні двері. Музика була такою гарною. Музика зараз була гарною, її звуки пожвалювали холодний зимовий сад. Отже, сам подумай, хто тут винен. Це все одно, що поставити голодну людину біля столу і заборонити торкатися їжі. До речі, ти так і зробив нещодавно на обіді на честь Холіна. Селена продовжила свій капливий монолог, шау зрозумів, вона базікає з переляку. Звільнення з поста справді було дуже серйозним гріхом. Щойно приховуючи усмішку, капітан втік з невисокого ганку в сад. Невже ти? Найкраща син всій Ері Леї, не може кілька годин простояти на посту. «А кого мені хороняти?» – запитала вона. «Парочки, що цілуються серед кущів, чи його королівську високість, що танцює з кожною спідницею? Ти хіба ревнуєш?» Вона хрипко засміялася. Я ніякому разі, але не скажу, що мені дуже приємно дивитися на нього і на те, як вони розважаються. А ще неприємніше дивитися на розкішні столи, до яких навіть ніхто не підходить. Шоу усміхнувся, він обвів поглядом подвір'я, сходи, балконі, двері. Статут вимагав його негайного повернення на пост, але капітан залишався зовні знову опинившись перед незримою межею. Вчора ввечері він зумів утриматися і не переступити межу, коли Селена заплакала від останньої пісні Райенне голосу. Шаолу здавалося, що він знайшов бракуючу частину себе. Раніше він не здогадувався, що в ньому є ця частина. Сьогодні вранці він збільшив час пробіжки, але не для того, щоб покарати Селену за публічний прояв почуттів. Він ніяк не міг забути її вчорашній погляд. Селена голосно зітхнула і відвела голову до місяця. Та світила дуже яскраво, зірки тьменіли в її світлі я почула музику і вирішила трохи потанцювати. Усього один танець. Усього на один танець забути, хто я така, і відчути себе звичайною дівчиною. А тепер давай кричи на мене. Лай за порушення статусу. Як ти мене покараєш? Додаси до завтрашнього бігу три зайві кола? змусиш марширувати разом з гвардійцями? Чи піднімеш на деби? В її словах було стільки гіркоти, що шало з ніяковів. У них обов'язково відбудеться розмова про дисципліну. Але зараз... Шоул переступив межу. «Потанцюй зі мною», – сказав він, простягуючи її руку. «Що?» – перепитала Селена, триллячись на його руку. Місячне світло грало в його золотистих очах. «Ти не зрозуміла?» «Вона нічого не зрозуміла і зрозуміла все». Слова капітана прозвучало зовсім не так, як запрошення, дори танцювати з ним на балу в день Ільмаса. Слова капітана навряд чи можна було вважати запрошенням, але його рука, його рука залишалася простягнутою. Селена підвела голову. Настільки пам'ятаю, Вільмас, я просила тебе потанцювати зі мною, проте ти геть чисто відмовився. Ти заявив, що нас не повинні бачити танцюючих разом. Це дуже небезпечно. І з того часу багато що змінилося. Що означає багато? Ще одна загадка? Чи не вистачить з неї загадок? У Селени перехопило горло. Долоня Шаола була мозолистою з кількома шрамами. Потанцюй зі мною, Селена. Продовжив він. Коли їхні очі зустрілися, Селена забула про холод, місяць, громаду скляного замку, що височила над ними, вона забула катакомби, задуми короля, їх іство Морта та накази Еліани. Вона прийняла його руку, і навколо залишилися тільки музика та шоу. Він мав теплі пальці, їхнє тепло відчувалося навіть крізь рукавички. Шоу обійняв її за талію, і вони закружляли, підкорюючись ритму повільного танцю. Шоу дивився на неї, обидва танцювали без посмішки, чомусь їм зараз було не до усмішок. Музика наростала, стаючи голоснішою і швидшою. Шоу кружляв селену, плавно, жодного разу не спіткнувшись. У неї збивалося подих, але їй було не відвести від нього очей, не переп танцю. Двір заливало золотисте сяйво місяця. Королівська зала відсунулася кудись дуже далеко. «Ми з тобою ніколи не будемо звичайними людьми», – прошепотіла Селена. «Так, не будемо», – погодився Шаул, сяючи очима. Музика звучала тепер так, наче оркестр грав поряд. Шаул кружляв Селену, підлоги їх плаща майоріли, роблячись схожими на складки бальної сукні. Кожен його рук був бездоганним та безпомилковим, Селена раптом згадала їхній перший навчальний поєдинок. Але тоді вони пізнавали одне одного як супротивники. Зараз Селена знала кожен його рух, а Шаол – кожен її рух, наче вони все життя танцювали разом. Ритм танцю став ще сильнішим. Вони продовжили кружляти, невідривно дивлячись один на одного. Навколишній світ зник. У цей момент, після довгих десяти років, Селена дивилася на Шаол і відчувала – вона дома. Після кількох годин без танців принц знайшов привід, щоб вислизнути від передворних дам і перепочити. Йому хотілося вийти на балкон та подихати свіжим повітрям. Він уже взявся за ручку балконних дверей, як раптом побачив танцюючих Селену та Шаола. Їхні плащі майоріли, роблячі обох схожими на привідів, що кружляють у місячному світлі. Дорін передумав виходити на але від вікна не відійшов, адже треба було піти. Піти і переконати себе, що це йому привиділося, хоча це всього лиш танець. Почувши кроки за спиною, принц обернувся. Нехемія. Після масової страти елоейських бутівників, принцеса кілька місяців не з'являлася на придворних урочистостях. Сьогодні на ній була темно-синя сукня з золотавою вишивкою. Луся було прибрано на потилиці, утворюючи подобу корони. В ухах переливалися маленькі золоті сережки, привертаючи увагу до граційної шиї. Нехемія була сьогодні чина найкрасивішою жінкою в залі. Багато придворних проведжали її поглядами, захопленнями та заздрістю. Принц це побачив ще раніше. «Не треба їм заважати», – тихо промовила Нехемія. Вона, як раніше, говорила з сильним акцентом, але мова їй за ці місяці ставала більш подібною. Принцу здалося, що не хемір розглядає на склів візерунок, видимий тільки їй. Ви і я. Ми завжди стоятиме осторонь. У нас завжди будуть. Вона згадувала потрібне адарландське слово. Обов'язки. На наших плечах лежатиме вантаж, який ніхто інший не зможе підняти. Вони, вона кивнула в бік слене та шаола, ніколи цього не зрозуміють. А якби зрозуміли, вони не захотіли б нести цей тягар. Ти мала на увазі, чи не захотіли б таких правителів, як ми. А шаолу низу кружляві кружляв, кружляв з селеною. «Я вже вирішив, не заважатиму їм», – тихо зізнався Дорін. Сьогодні вранці він прокинувся, відчув легкість, яку вже давно не відчував. Нехемія кивнула, золото за каміння в її волоссях гарно переливалося. «Тоді я вам дякую за це!» Принцеса знову роздивлялася невидимий символ на вікні. «Ваш двоюродний брат Рулан казав мені...» Ваш батько схвалив пропозицію радника Мільсона розширити поселення в Калакулі. Радник вважає, що там може працювати більше людей. Дуріс зберігав на обличчі безпристрасність, знатно багато сторонніх очей дивилися на них. "Рулан вам так і сказав", нахімія кивнула. Він хоче, щоб я передала своєму батькові, що підтримують ці пропозиції, і переконала батька не чинити опір, розширенню каторги. Я відмовилася, завтра буде засідання Королівської Ради, голосування за пропозиціями Мільсона. Мене туди не пустять. Дорін шумно видихнув. Рулан не мав права на це, і решта радників теж. Ви могли б завадити їм? Темні очі елоїзької принцеси пильно дивилися на Доріна. Ви на засіданні, поговоріть зі своїм батьком, переконатися, щоб інші голосували проти. Крім Селена, ніхто не наважувався говорити з ним так відверто, але сміливість принцеси натрапила на його коротке «не можу». Дорін почервонів, але він говорив правду, якщо він виступить проти розширення калакули, це спричинить лихо і на нього, і на нехемію. Він і так важко переконав батька залишити нехемію спокою. Загоривши про калакул, він опинився перед вибором, і цей вибір може знищити все, що має. Не можете чи не хочете? Дорін зітхнув, приготувавшись, відповісти, але принцеса його випередила. Якби Селену відправили до Калакули, ви її звільнили б? Ви спробували закрити цю каторгу. Коли ви забрали її з Ендовера, ви подумали про тисячі інших в'язнів, що залишилися там. Він думав про них, але знов таки, що він міг зробити? У Калакулі та Ендовері гроблять ні в чому невинних людей. Вони вмирають тисячами. Розпитайте Селену принца. Вона розповість про могили, які вони копали. У неї на спині залишилися шами, але все це дрібниці порівняно з тяготами інших в'язнів. Або він звик до акценту, або Дурін міг заприсягтися, що тепер хемія говорила набагато вільніше і правильніше. Селена та Шаул перестали танцювати і тепер про щось говорили. «Якби Селену знову відправили на каторгу, чи ви допомогли б їй звільнитися?» «Звичайно, допоміг би», – відповів принц, не зовсім розуміючи, куди хилить нехемія. «Але це важко. Нічого складного. Це питання вибору, правильного чи неправильного. У рабів на каторзі теж є ті, хто їх любить не менше, ніж ви». Мою подругу. Дорін озирнувся на всі боки, придворні дами, закриваючись віялами, уважно стежили за ним та Нехемією. Навіть мати помітила надмірну тривалість їхньої розмови. Слана знову зайняла своє місце біля колони, Шао, скориставшись, бічним виходом, повернувся до ніші. Обличчя капітана було блідим, наче він і не кружляв у танці. Бальна зала не найкраще місце для подібних розмов, сказав Дорін. Нехемія пильно подивилася на нього, потім кивнула. Принце, у вас є сила, набагато більше сили, аніж ви думаєте. Вона щось накреслила в нього на грудях, придворні дами шумно заволали. Нехемія бачила лише Доріна. Зараз ця сила спить, шепотіла вона, торкаючись його серця. Коли настане час, і вона прокинеться не бійтеся». Нехімія прибрала руку і нагородила принца сумною усмішкою. Коли настане час, я вам допоможу. Вона пішла до зали, придворні розступаючись. Давало їм пройти. Дорин дивився в її слід, намагаючись зрозуміти зміст її останніх слів. Йому здавалося, ніби щось давнє спляче в нього глибоко всередині від цих слів розплющило одне око. Але що? Розділ 18 Селена сиділа у вітальні аркера й похмуро поглядала на палаючий камінь. На низькому мармуровому столику стояв принесений дворецьким чай та частування. До чаю вона не торкнулася, проте не могла утриматися і з'їла два листові тістечка з кремом і шматок шоколадного торта. Дворецький заявив їй, що господар повернеться з хвилини на хвилину. Можна було з'явитися пізніше, але бовтатися морозними вулицями їй не хотілося після вчорашньої варти. Теж на холоді Селена почувала себе виснаженою, і потім їй потрібно було чимось відволіктися від думок про вчорашні танці шалу. Потанцювавши з нею, Шаул досить суворим томом заявив, що якщо вона ще раз самовільно залишить пост, він зробить ополонку в одному з ставків і запхне її туди з головою. А потім, наче не було дивовижного танцю, від якого в неї підгналася коліна, капітан повернувся до замку, залишивши її мерзнути біля колони. Вранці під час пробіжки він ні слова не сказав про вчорашнє. Може, вона просто вигадала все це. Кажуть, тим, хто замерзає, вижаються дивовижні видіння. На першому році з Нехемії Селена була розсіяна, і принцеса вичитувала її як недбайливу школярку. Її злила складна, якась бездумна мова. Селена знала кілька мов і могла порозумітися там, де не розуміли Адерландської або не бажали говорити мовою завойовника, але знаки Верда були зовсім іншими. Селена намагалася їх осягнути, одночасно намагаючись осягнути лабіринт, що звався Шаолом Естфолом. Завдання було у посильним. Стукнули вхідні двері, почулися приглушені голоси, квапливі кроки. У вітальню ввійшов усміхнений аркер. «Мені потрібно кілька хвилин, щоб упорядкувати себе», – сказав він. Зайві відповіла Селена і встала. «Я прийшла не для довгих розмов». Зелені очі Арка облиснули, він щільно зачинив оздоблені червоним деревом двері і почав ходити перед каміном. «Сядь!», – виліла Селена, забувши, що в чужій хаті. Арка не заперечував. Він слухняно пустився в крісло, що стало навпроти диванчика. Обличчя куртизана почервоніло від морозу, від чого очі здавалися ще зеленішими. Селена теж сіла, схрестивши ноги. Якщо твій дворецький не перестане підслуховувати біля замкової щілини, я відріжував його вухо і у горлянку. Почулося здавлене покашлювання і кроки, що віддалялися. Переконавши, що ніхто більше не підслуховує, Селена відкинулася на м'яку спинку диванчика. Мені потрібний не просто список імен, я хочу точно знати, що вони задумали і чи багато їм відомо про короля. «Селена, на це мені знадобиться час», – сказав разом з блідлий аркер. «Часу в тебе трохи більше трьох тижнів, на мою думку, достатньо. Мені потрібно п'ять. Король дав мені місяць, щоб тебе вбити. Я на силу виторгувала цей місяць. Переконувала його, що тебе дуже добре охороняють. Мені нема звідки взяти додатковий час». «Але мені воно потрібне», – упирався Аркер. «Я маю закінчити свою рафтхольські справи, щоб добути тобі те, що ти просиш». Після загибелі Давіса його друзі стали дуже обережними. Мовчать як риби, навіть не перешіптуються. «Вони знають, що вбивство Давіса сталося помилково?» «У Рафтхолі дуже часто відбуваються різні помилки, і більшість зовсім не є помилками. Ми всі знаємо про це», – Аркер пригладив волосся. Де мені більше часу. Я тобі вже сказала, більше часу, ніж мені відпущено королем я тобі дати не можу, а мені потрібні й інші імена. Як щодо наслідного принца чи капітана корейської гвардії, можливо, вони мають у своєму розпорядженні потрібні тобі відомості. Ти, здається, перебуваєш у дружніх стосунках з обома. Селена вишкірилася. Що ти знаєш про них?» Аркер дивився на неї спокійно та оцінюючи. «Думаєш, я не впізнав капітана, коли ми з тобою зіткнулися біля входу до ресторану?» Гаркер одразу помітив, що пальці Селени зіткнулися на рукоятці кинжала. «Ти розповіла їм про свій задуми збереження життя?» «Ні», – відповіла Селена, розтискаючи пальці. «Я нічого не говорила. Не хочу їх вплутувати». «Не хочеш вплутувати чи просто не довіряєш?» Вона схопилася на ноги. «Не думай, що ти мене добре знаєш, Гаркере». Селена підкралася до дверей і ривком відчинила. Коридор був порожній. Аркер дивився на неї. Обернувшись, Селена кинула йому. «Ти маєш час до кінця цього тижня. Шість днів. Якщо я не отримаю нових відомостей, мій наступний візит до тебе буде набагато менш приємним». Не давши Аркеру вимовити жодного слова, Селена стрімко вийшла з кімнати, підхопила свій плащ і покинула будинок кортизана. Дорін дивився на карти та листи зі стовпцями цифр і нічого не розумів. Може це чий злий жарт? У колокулі не може бути стільки рабів. Принц підняв голову, оглядаючи довгий стіл і радників, що сиділи за ними. Перед кожними лежали такі ж карти та відомості, про те, нікого вони не дивували і не шокували радник. Мюльсон, особливо зацікавлений у подальшій долі калакули, просто сяє від радості. Мабуть, він таки має домогтися участі не на цьому засіданні, але жодні слова не вплинули на рішення вже практично прийняти королівською радою. Король під перше обличчя кулаком одними губами посміхнувся до рулана. Чорний перси на королівському пальці виблискав у відсвітах полум'я величезного вогнище. І доді це вогне воно ще здавалося Доліну, вогненною пащею, готовою проковтнути весь зал. Рулан сидів поруч із перенгоном. Щось пояснюючи герцогу, він тиснув пальцем у карту. На пальці Рулана був такий самий чорний перстень. І у перенгона теж. Король трохи кивнув, і Рулан почав говорити. Як ви вже бачите, калакула вже не може вмістити стільки рабів, скільки знаходиться там зараз. Їхнє число надмірне. Їх неможливо всіх відправити до шахт. Навіть прокладання нових Штольок нічого не дає. Виходить, королівська скарбниця змушена годувати роти, що не працюють. Рулан усміхнувся, наче балаганний фокусник. Але вам достатньо звернути поля трохи на північ до південного краю за задубілого лісу. Там наші люди виявили великі поклади в залізняку, зважаючи на все, вони займають неябиву площу. Місце це знаходиться досить близько від калаколи. Залишається лише побудувати казарми для охорони та наглядачів і можна розпочинати роботи. Радники зашепотіли їм це сподобалося, король схвально кивнув рулану. Дорін стиснув зуби. Що значить три однакові персні? Невже всі троє, яким чином пов'язані? Чому рулан зум? мів так швидко втертися в довіру до батька та Парангона. Чи не тому, що він так дбає про розширення каторги? В ухах Доріна лунали вчорашні слова Нехемії. Він бачив шами на спині Селен і пам'ятав, яку лють викликали в ньому ці моторошні мітки. Стільки таких, як вонагнили зараз живцем у копальнях Ендовера та копальнях Калакули. — А де раби спатимуть? — спитав Дорін. — Ви також для них збудуєте споруди? Усі, включаючи короля, повернулися в його бік. Рулан плечима. «Мої люди знайшли просте рішення. Навіщо рабам дах над головою? Нехай сплять просто в шахтах, і взагалі вони можуть там жити. Менше турботи охоронцям, а то щодня їм доводиться спускати та піднімати». І знову слова Рулана викликали прихильні кивки та свальний шепіт. Дурін сердито глянув на двоєрідного брата. «Якщо у нас надлишок рабів, то чому б не відпустити на волю деяких з них? Невже всі вони бутівники та злочинці?» «Думай, що кажеш, принце», – прогорчав король. Це говорив не батько синові, а король спадкоємцю престолу. Але в Доріні вирувала крижана людь. Він і зараз бачив селену такою, як вона постала перед ним мендовері. Схудла з виснаженим обличчям. Він пам'ятав розпавчий очах, перемішаний з боязною надією. Щора Нехемі сказала йому, але все це дрібниці порівняно з тягарем інших в'язнів. Обличчя короля помітно похмуріло, але доїна було не зупинити. А що далі? Ми здобули весь континент. Може, проголосимо, що право на свободу мають лише жителі дерлана, а решта – роби місце, яким в калакулі та ендовері. За столом стало тихо. Гнів знову переніс доріна в таємне місце, де вчора він відчув пробудження стародавні сили. Але вчора причиною були пальці нехемії, які торкнулися його серця. Сьогодні нестримна людь. Не можна без кінця натягувати ланцюг, на який ми тримаємо підкорені народи. Якось він не витримає і лусне. А вам, звернувся він до Рулана Там'юльсона, я пропоную самим провести рік калакулі. Через рік можна буде повернутися до ваших задумів щодо розширення каторги. Королівські кулаки опустилися на стіл, задзвеніли графини та келихи. Будь ласка, замовкни, принц. Інакше я накажу викинути тебе звідси ще до голосування. Дорін скочив з місця. Нехемія мала рацію. Він не бачив інших ув'язнів Вендовера, Не наважився. З мене досить. Кинув він батькові, Рулану, Мюльсону, Перангону та іншим, хто був у залі. Я голосую раніше за термін і кажу вашим задумам ні. Ні завтра, ні за рік, ні за тисячу років ви не почуєте від мене іншої відповіді. Батько щось бурмотів у нього за спиною, але Дорін уже йшов повз жахливий камін і далі геть із зали. Він не знав, куди йде. Його бив холод, через що його спокійна лють тільки зростала. Він спускався сходами, поки не опинився в кам'яному замку, але там продовжував йти. Забрівши безлюдний коридор, Дорін зупинився. Потім з розпачу вдарив кулаком по стіні. Від цього удару стіна тріснула. Спочатку тріщина була невеликою, але від неї швидко побігла павутинна нових тріщин. Тріщини підібралися до вікна праворуч, а потім... Вікно вибухнуло. Навколишній простір засипало уламками. Дорін сів на почіпки, затуливши голову. У розбиту раму хлинуло морозне повітря. Від холоду у принца сльозилися очі. Він продовжував садіти в тій самій позі, чепившись пальцями в волосся. Якоїсь миті Дорін відчув, що гнів починає йти. Це просто неймовірно. Напевно, його удар припав на хистке місце. Стіна була настільки старою, що могла тріснути не тільки від його кулака, але від чого завгодно. Щоправда, Дорін не чув, що тріщина раптом оживала і розросталася, але якщо те, що сталося зі стіною, ще якось можна було пояснити, то вікно, що вибухнуло, перекидало всі закони логіки. У Доріна шалено билося серце, він оглянув руки, ні порізів, ні подряпин, ні найменшого відчуття болю, але він бив по стіні з усієї сили. Від такого удару він міг отримати сильний удар, а той зовсім зламати руки. Однак пальці залишилися неушкодженими, наче він ударив подушку, тільки кісточки побіліли, бо пальці були стиснуті в кулак. Дурін підвівся на тремтячих ногах і глянув руйнування. Сіна тріснула, але, на щастя, не навскрізь. Від вікна залишилися лише сяючий отвір. А навколо того місця, де він сидів, навпочіпки. Навколо того місця було рівне коло, вільне від шматків, дерева та камінного пилу, наче хтось дбаливо накрив його парасолькою. Це було просто неможливо або магія. Магія. Дурін опустився навколішки і його кілька разів вирвало. Села влаштувалася на дивані Шаола з ногами. Відпивши чаю, вона невдоволено скривилась знову прохолов. Невже ти не можеш наняти служницю на зразок Фаліпи, щоб ми не ламали голову з? Приводу їжі, а ти більше не житимеш у себе? здивовано спитав Шаул. Ні. Нехай в її кімнаті було набагато затишніше, але вона не могла там бути занадто близько від гробниці балакуючого морта, еліани та очей з діркою, що дивилися в нікуди. Раніше її притулком була бібліотека раніше, але не тепер, коли виявилося, що бібліотека сповнила своїм таємницям від однієї думки, про які вселини паморочилися в голові. Цікаво, не химия дізналася? Хоч щось про загадкову фразу. Треба завтра в неї спитати. Селена злегка стукнула Шаола під ребро. Я лише сказала, що непогано б з'їсти шматок шоколадного торту. Шаола заплющив очі. А до торта яблучний пиріг, хліб, каструлють тушковано м'ясо, гору печива. Нога Селени погойдувалася перед його носом. Не чекаючи, коли ця нога ткнеться йому в ніс, капітан схопив ступню і відвів у бік. Ти вже не соромся, викладаючи всі свої бажання, леєна. А тебе вони дивують? Я що не заслужила право їсти? Скільки хочу і коли хочу. Вона різко звільнила ногу, посмішка на обличчі Шаола померкла. Так, сказав він, його голос було ледь чутно, через тріс дерева, заслужила. Потім він підвівся і попрямував до дверей. Ти куди? спитала Селена, підводячись на лікті за шоколадним тортом. На корлівській кухні Шаол роздобув не шматок, а цілий торт щедро полити шоколадною глазур'ю. Половину цього торта вони з'їли, наївши Шаол, хропів, уткнувшись у диванну подушку. Вчора їм довелося до глибокої ночі стерчати на цьому безглуздому балу. Вона ледве встигла подрімати, як настав світанок, і треба було бігати. Навіщо так себе виснажувати, чому він не скасував пробіжки? Селена згадала слова нехемії, але не завжди при дворах були такі дикі звичаї. Були часи, коли люди цінували честь та вірність. Тоді правителям служили не із страху, і правителі вимагали від підданих не беззаперечної покори, а розуміння. Думає, ж найдеться ще якесь королівство, здатне протистояти адарлану. Тоді вона нічого не відповіла принцесі, не хотіла говорити про це, але зараз, дивлячись на шоула, згадуючи, який він був і яким став. Так, Нехемія, здається, якщо ми зможемо знайти якомога більше людей, як Шаул. Але тільки не в сучасному світі і не з цим королем. Цей розчавить Нехемію раніше, ніж вона зробить несміливу спробу опору. Зміни настануть лише після того, як цього чудовиська не стане. Тільки тоді можна розраховувати, що страшні рани десятки років жорстокості та страху почнуть затягуватися. Тільки тоді можна буде мріяти про повернення незалежності королівства, який є під невільними землями Адарлана, а в цьому світі Слана проковтнула грудку нудотно-солодкої слини. Їм із Шоолом не бачити життя звичайних людей, але в них могло бути своє життя, навіть у цьому світі. Їм хотілося такого життя. Нехай шоу вдавав, що після їхнього танцю нічого не трапилося, щось таке сталося, можливо, вона надто довго не розуміла, але ця людина, їй хотілося жити разом із нею. Світ, про який мріяла Нехемія і про який вона сама іноді дозволяла собі подумати, був лише уламком надії з погодом про коаліївство минулого. Можливо, змовники справді щось знали про задуми короля і як перешкодити їм здійсненню. Можливо, вони справді мали намір знищити короля за допомогою алієни галатинії та її армії або іншим способом. Сила зітхнула й обережно, щоб не розбудити, Шаола злізла з диванчика. Нахилившись, вона погладила його волосся і провела пальцями по щуці. Потім тихо вийшла, прихопивши з собою блюдо із залишками шоколадного торта. Весь шлях до своїх покоїв селена роздумала, чи варто доїсти торт, чи це не обернеться бунтом її шлунка. Звернувши в останній коридор, вона раптом побачила Доріна, що сидів напроти її дверей. Почувши кроки, принц підвів голову. Його очі ковзнули з селеною, потім перемістилися на торт. Селена почервоніла, але гордо підвела голову. Після їхньої розмови про Рулана вони не обмовилися жодним словом. Можливо, принц прийшов вибачитися, що ж дуже ласкаво з його боку. Ні, не вибачатися сюди він прийшов. Вираз сафірових очей принца був дуже дивним. «Пізно для візиту», – замість привітання сказала Селена. Дорин підвівся за особним руку в кишені і вперся спиною в стіну. Обличчя його було блідим, але він змусив себе посміхнутися. «Для шоколадного торта теж пізно. Ти робила набіг на кухню?» Селена поспішала входити. Вона намагалася зрозуміти, що її насторожило в принципі. Зумні він виглядав, як завжди, але очі він наче пережив потрясіння. Може, чергова сутичка з батьком? "Що ви тут робите?" Дорін відвів погляд. "Я шукав не хімії. Її слуги сказали, що вона кудись пішла. Я подумав, що до тебе пішов сюди. Ви, мабуть, гуляли. Я сама її не бачила зранку." "Вона вам навіщо знадобилася?" Дорін зітхнув. Селена тільки зараз помітила, як її холод панував у коридорі. Скільки ж він просидів на холодній підлозі? "Ні. Квапливо відповів принц – нічого особливого. Він повернувся і пішов геть. Слова вирвались у селени, перш ніж вона встигла про них подумати. Доріне, щось трапилось? Принц обернувся. Всього на мить в його очах майнув давно забутий, знищений світ. Той самий світ, що іноді приходив до неї в снах, що оберталися кошмарами. Але потім Дорін моргнув і все зникло. Нічого не сталося. Зовсім нічого. Він ішов, так само тримаючи руки в кишені. Приємно апетита! кивнув принц, обернувшись через плече. Незабаром він зник за поворотом коридору.